Жорстоко оголене в мертвих зламах. Але, з другого боку, може, руїни потрібні для гострішого відчуття сили і безсмертя життя, бо, зрештою, всяке буття має занепасти, щоб стати доступним тим силам, які здатні його відродити. І, власне, вся принадність життя зосереджена в тій миті відчаю й болю, після якої має настати нове відродження. Тому, може, вічний мир тільки в руїнах і їхня спокійна цільність змирила її з рабським становищем. Він знов не стерпів і майже грубо нагадав їй, що вона вже давно не рабиня, а всемогутня султанша. Султанша над чим? Володарка чого? Розбитих дзеркал ібрагімових? Чи садів гарему, підстрижених євнухами, ще з більшою жорстокістю, ніж вони самі були покалічені життям? Мені здається, що щастя людини – тільки в її дитинстві. «Повернутися туди, бодай, краєчком душі, і вже був би щасливіший на світі». «На жаль, це неможливо», – глухо промовив Сулейман. «Ніхто цього не зможе зробити, і що вище стоїть людина, то менше в неї такої змоги». «Боже, я знаю про це. А дитинство сниться золотими снами, після яких прокидаєшся в холоді й страхові». І в душі якісь трепети. Ваша величність, поможіть мені, порятуйте мене. Він тяжко і незграбно зворухнувся коло неї на широкому ложі, погладив її волосся, гладив довго і ніжно, аж диво брало, де стільки ніжності могло взятися цього похмурого чоловіка. Не пам'ятали, що бодай один раз погладив комусь голову з синів. Коли вмерла Валідене, пішов останній поглянути на матір, закрити її очі, поцілувати в чоло. Звелів поховати з належною вручистістю, і все. Роксолана тоді вжахнулася. Невже вона могла любити цього нелюда? Держава, закон, війна, а життя? Чи беріг усю ніжність тільки для своєї хасики? Гріх було б не скористатися з цього, надто що й не для себе, а для добра своєї землі. Ваша Величність, я хотіла б попросити вас, «Немає нічого, щоб я не зробив для тебе, коли Бог буде милосердним до нас. Коли підете на Молдавію, візьміть з собою малого Баязида. Я готовий взяти всіх своїх синів, щоб вони вчилися великої справи війни. Ні, самого лише Баязида з його вихователем Гасанагою І дозвольте їм обом поїхати і побувати в моєму рідному Рогатині». «В Рогатині? А що це таке?» «Ваша Величність, це місто» я народилася? «Ти досі його не забула?» «Як можна забути? В мене рветься душа від самого тільки цього слова. Але я султанша, і не можу нікуди виїхати з цієї землі. Хай поїде мій син, видасте йому супровід для захисту. Там зовсім недалеко від сучави. Два чи три кінні переходи. А яка там земля? Вся зелена-зелена, як прапор пророка». І потоки течуть чисті, як благословення, і ліси шумлять, як небесні вітри. Коли б могла, то спала б, як ті ліси, і жила б, як ті ліси. Хай наш син побачить ту землю, ваша величність. Він хотів спитати, чому саме Баязид, а не найстарший їхній син, Мехмед або Селім, найважвавіший з усіх дітей, але вирішив, що це нижче султанської гідності, і сказав тільки «я подумаю над цим». І жадібно вдихнув запах її тіла. Це тіло осявало темний круг його життя, і хоч він щоразу вперто втікав от хорем, але, мабуть, робив те лише для того, щоб повертатися до неї знов і знов, зазнаючи дедалі більшого щастя, спіткання і пізнання. Окрім того, відстань між ними давала змогу для високих насолод духу, а тут уже не було духу, сама плоть, палюча, запаморочлива, солодка, як смерть. Падала в його чіпкі пожадливі обійми, нога, як плід у сонних садах. Віддавала тіло майже без жалю, а душу ховала, як правду, від тиранів. Справжня правда ніколи до кінця не буває висловлена між людьми, надто між чоловіком і жінкою. Чи хотіла б вона стати чоловіком? Ніколи ні за що. Може, справді зазнавала понижень від цього чоловіка, випрошуючи в нього все в постелі і тільки в постелі? Те, що в день трудне, вночі стає легке. Зате відчувала перевагу над похмурим чоловічим світом, який не знає щастя ніжності.